وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا وخلى المنام جرى العمر يمضي وراء من سرام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعة أمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى Koga naš gospodar uputi, napravi put, zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, neće mu naći nikoga ko će ga napravi put u put. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Anđela Đelaluhu i da je Muhammed aleyhi salatu wasalam, Allaho poslani i poslanik, poslan sa istinom. Naš uzvišeni plemeti gospodar kaza u svojoj plemen toj knjizi povijernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu aliku wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu koji nas je večera sokupio na ovom um bareč mjestu da nastajemo govoriti o njegovi tabareke vata'ala lijepim imenima kojima je su svoj subhanu vata'ala opisao svoje plemenitoje knjize. Večera se kovoo da govorit ćemo u jednom velikom Allahom subhanu vata'ala imenu, u imenu i nakon njega ostaće nam još dva imena o kojima ćemo govoriti inšalama naredni put, a koja se spominju u Kur'anu. Nakon toga ćemo prijeći na imena kojima se opisao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u sunetu poslanika Muhammeda alijesalatu wasalam. Večerač ime smo namjerno ostavili za kraj nači ovih imena koja koje se spominju u Kur'anu, a ono glasi El Hakim, El Hakim. A narednim kućem govorite Allahom Tebareke Vatala imenu El hakem i El Hakim. El Hakim jednom riječu svima vama poznato možemo kazati mudri. Ili onaj koji je opisan Tebareke Vatala savršenstvom, Inače smo kazali su sva Allahve Tebarek Vatala osobine, savršene osobine. Pa tako i ova osobina koja proizilazi iz Allahovog Subhanu Vatala imena El Hakim, mudrost, kažemo i tvrdimo da Allah Đelešanu posljeduje savršenstvo mudrosti. A to savršenstvo mudrosti se ogleda u njegovim dijelima. Sve što je stvorio, znači jednom riječom, sve što je stvorio, ili u njegovim riječima a kažem u njegovim riječima, obuhvata njegov Tebare Kvetala veličanstveni Kur'an. Veličanstveni Kur'an kojim je Allah Tebare Kvetala govorio i to njegov govor. Zatim obuhvata i sunet poslanika alaihissalatu wassalam. Jer je poslaniku alaihissalatu wassalam dat Kur'an, dat mu je kitab i data mu je mudrost, kako Allah lištanu kaže, el hikme, a učenjaci kažu da je hikme u tom Kur'anskom ayetu ima značenje sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme a poslanik alisatova sana nije govorio po swojem hiru nego je to bio ili bila objava vahije od Allah te bareke te bareke ve ta'ala nema neke plodove koji proizilaze iz ovog veličanstvenog imena El Hakim koliko goda pokšam pobrojati plodove koji se mogu manifestovati u našim životima, koji se crpe iz Allahove subhanahu wa ta'ala savršene mudrosti, nije čemu uspjeti pobrojati. A koliko smo danas samo potrebni, on je riječ ili hikme i svi spominjemo mudrost, mudrost, mudrost. Nekada prelazimo u tome granicu, a nekad u istinu ne posjedimo mudrost. A mudrost je odlika vjernika koji mora imati kod sebe. A to je sposobnost hikme, mudrost je sposobnost da određenu stvar spustiš na njeno mjesto. Što znači tvoj postupak u datom trenutku treba da znaš kako ćeš reagovati, kako ćeš djelovati. Da li će taj tvoj postupak u istinu biti u skladu Kur'ana i Sunnata ili ne. I to je mudrost. I vidjet ćemo šta su učenjaci kazali inače za riječ mudrost, tjel hikme. Tjel hikme temeješa Allah dželaluhu djel daruje mudrost kao poseban dar kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Pa šta je ta mudrost koju Allah dželaluhu daruje kome on hoće? Znači izzo jedan mali određen broj ljudi kojima će to podariti. Učenjaci imaju više stavova šta znači hikme pa kažu prije svega da je to razumijevanje vjere. Fiko. I kada pogledamo opet u našu situaciju, posljedno na našim prostorom na Bosni i Hercegovine vidjet ćemo da nam nedostaje tog razumijevanja vjere. Jer čovjek kada ne posljedio razumijevanje vjere, tada u svom poletu, u svom zanosu, veću češtetu nanijeti i svojoj vjeri a jeni se debić mod koristi. S druge strane čovjek koji ne posjeduje razumijevanje vjere radiće ono što je suprotno Kur'anu i Sunnetu govora Allaha subhanahu wa taala i prakse poslanika Muhameda ali salatu wasallam. Pa su kazali da je to svatanje Kur'ana i Sunneta. Da je to svatanje i razumijevanje Kur'ana i Sunneta. Opet kada pogodimo, znači vidimo da smo velikog nedostatku. U svatanju razumijevanju Kur'ana i Sunneta. Vrlo se malo posvećuje vremena izučavanju Kur'ana. Vrlo se malo posvećuje vremena izučavanju Sunneta poslanika Alisa wa sallam. A svi želimo kazati i svi želimo tvrti da smo u istinu, na istini, da smo na pravome putu. A daleko, znači, kada bi se analizirali mi sami, a najbolja znači, najbolja aj osoba ona koja sama sebe analizira pa uvidi gdje griješi, gdje ne griješi. Nečeka znači da mu neko drugi kaže. Sam uvidi svoje greške. U istinu znači smo daleko od toga, osim malog broja prema kojima Allah Đarašanu posljedno svoju milost ukazao. Tako da vidimo da i to značenje ispravno. Dobar tijel većina učenjaka smatra da u Kur'anu, kada se spominje hikme, u većini ili na većini mjesta, da se misli na vjerovjesništvo, koje Allah Đarašanu daje, kome on hoće. I to je apsolutno pravo. Inač, Jelšanu, sve što daje, on to posjeduje, on je istinski posjednik, on je apsolutni vlasnik svega toga i ima pravo da određuje kome će dati kome neće. I sve to opet proizilazi iz njegove apsolutne mudrosti, savršenstva te osobine koje on Subhanu Atala posjeduje. Tako da niko od nas nema pravo da kaže zašto ova ima, zašto ja nemam. Allah Jelšanu, kako kažu učenjaci, daje obskrbu, i onome koga voli i onome koga ne voli, svima daje. Ali nešto ima što Allah ne daje osim onima koji on te bareke veta'ala voli, a to je iman, to je vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. To ne može svak imati i ne može svak dobiti. I to istinski pravi dar od Allaha te bareke veta'ala koji mi, alhamdulillah, posjedimo. Mi koji smo upućeni, koji smo na pravu putu, to je dar od Allaha subhanahu wa ta'ala iz njegove neizbjerne milosti, i njegove apsolutne mudrosti, jer je daruje, ili daruje ta iman kome on subhanahu wa ta'la hoće. A on zna i naše početke i naše završetke. Zna naš konačni, konačni kraj. Zna gdje ćemo završiti. Zna stavonike džerneta i stavonike vatri. Allah to posjedije iz svog neizmjernog znanja, tako da riječ hikme nekada ima značenje znanja nekada ima značenje znanje. Allah Đelešanhu, znači, apsolutno sve zna, ništa mu nema skriveno, pozna ono što je bilo i ono što će biti. I ono što nije bilo, kada bi bilo, znao bi kako, kako će biti. To je naš gospodar. Znao je stvorenja prije nego što ih je stvorio. Jer je njegovo znanje prethodilo dešavanju, stvaranju i samo tome. Sve je proizašlo iz njegovog apsolutnog znanja odredba je došla nakon njegovog, nakon njegovog znanja Allahu te bareke te bareke te tako kada čovjek promisli i razmisli samo tome popušava do kućti određeni znači nivo te alah sve subhanahu te mudrosti ne može ne može do i zato alšan kaže kada bi mora bila mastilo a svodrvje dunjaluka pero da pokuša ispisati allahove riječi nebi ne bi uspelo. Presahnula, presušila bi mora. Allahu a mudrost ostaje. Danas kada čovjek napiše jednu knjigu, kažu mašala. Nadaren, znan, posjeduje znanje, posjeduje mudrost, sve to crpi, znači svoje mudrost pa piše, zapisuje. A Allah subhanahu wa ta'ala daje jedan, znači primjer ovih onja mora. Kada je bi bila mastilo, ne bi ispisao, riče Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Znači koliko je on mudar svom znanju, da može govoriti, a on kada se obraća i kada priča, to je potpuna, potpuna mudrost. Yasin wal-Kur'anil-Hakim. Allah Đerašanu kaže, od, počinju, od, od, od početku sure Yasin Yasi wal-Kur'anil-Hakim. Tako mi Kur'ana mudrog. Znači, cijeli Kur'an, cijelokupan Kur'an, Sve sadrži u sebi je potpuna mudrost, potpuna mudrost koja je, znači, izrečena od strane El-Hakim, El-Hakim, Allaha tebārake wa ta'ala, koji, znači, posljedio savršenstvo, savršenstvo mudrosti. Ovo Allaha tebārake wa ta'ala ime spominje se na mnogo mjesta u Kur'anu. El-Hakim, što opet ukazuje na posebnu vrijednost tog imena Spominje se na 94. mjesta u Kur'anu. I je bitno da čovjek uoči kako Allah Đelešanu ili koje ime spominje prije nego što navede ime Al-Hakim. Ili ako u određenim ajtima dođe prvo ime Al hakim kako završa, završava ili kojim imenom nakon toga završava to ime. Pa kaže Allah Đelešanu u suri Al-Bakare Wallahu azizun Hakim. U istinu je Allah subhanahu wa ta'ala moćni, snažni i mudri. Moćni, snažni i mudri. Pogledajte. Učenjatski je da govore, ele, znači ovdje kako je došlo, azizun hakim, da je on moćan i snažan, a u isto vrijeme i mudar. Allah je u istinu snažan i moćan uzvrati na svaku nepravdu, na svaku, svaki vid vrijeđanja, svaku stramputicu. I su one koji znači udaraju učinu. Od puta Allaha subhanahu wa ta'ala, znači svim silnicima, oholnicima on je moćan uzvratiti. Ali, šta ga sprečava o tome? Hakim, njegova mudrost, je im daje rok, pušta i svoje mudrosti. Razumijete, što znači da čovjek nikad ne smije sebi u svojom srcu e, stvoriti to vjerenje ili ubeđenje, kako Allah je rešanu samogući znači koji je sve moguće. Al Qadir, Qadir, da učinje šta hoće, dozvoljava i dopušta neprijateljima, vjere, nevjernicima da to čini što čini na Dunjaluku. Fesad i nerečini. Zašto im to dozvoljava? Jednostavno, znači kada čovjek vidi i uvidi kako Allah Jelešanu završa određene ajete, povezuje sa određenim imenima, da je to se vraća, da on Subhanu wa ta'ala mudri, A u isto vrijeme sveznajući, el arim, im udar, im moćan, im snažan, i mudar, moćni snažanjak i da ta mudrost prečava, što znači da on svoje mudrosti im pušta. Ali će doći dan kad će svi odgovarati sigurno. Ili će izadesiti opet iz jego mudrosti na Dunjanu, kao što je izadesilo priješnje narode, da su stradali, ovi na ovaj ili onaj način, stradali su i otišli su. Neki nisu stradali, preselili su prirodnu svrću. I to se se dešava iz njegove mudrosti. A on kada bi htio mogao bi znači učiniti šta hoće, u jednom dijeliću sekunde, pa čak i prije i prijetloga. Zati Malađašanu Surini sa u 26. maja kaže: "Wallahu Alimun Hakim." Uistinu Allah dželešanu je sveznajući i mudri. Sveznajući, zna stanja svih. I naše stanje koji kažemo da smo dobre nadamo se smo dobri, da smo na istini i molimo Allah na nas učvrsti. I zna stanje oni koji su na stranputici. I oni šta radi, i mi šta radimo, i inače šta radi? Bilo se radi znači o nama ljudima, živim bićima ili znači priroda u osnovim stvarima. Allah je što samo tome posljedio, zna nje. Ali on te ba reki u Hakim. Hakim u svom stvaranju, mudar u svom stvaranju, sve znajući Sveznajući, u isto vrijeme, mudar, zna kako će stvoriti precizno, tačno, kako njemu te Kvetala doli koji vidjet ćemo iz splodova koji proizilazi iz ovih imena, vidjet da nema nesklada, da nema greške u njegovom stvaranju, da je to savršenstvo koje ukazuje na savršenog gospodara Laha Tebare Kvetala. Jer Allah Čelešanu to što radi, što čini, što stvara, stvara iz svog znanja, Danas kada vidimo čovjek da nešto izumi, kako on, nije to tek tako došlo, doći, nego prethodilo to je znanje. Pa je on nešto, pa je izumio nešto. I na kraj kažu ljudi, wow, mašala, super. Divje se to mi. A najpreći smo da se divimo Allahom te barekove ta'la stvaranju. Kako on to Subhanom ta'la stvorio. Sveznajući, mudri. Sveznajući, znao je. A opet, znači, kroz mudrost, sve to, sve to prolazi. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'la u Al-An'am u 18. ajetu وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ I on je tebarek i ve ta'la mudri i o svemu obavješteni. Kada smo, ka smo govorili ime Al-Khabir, pojašnjavali Al-Alim, da je svebuhvatnijih značenja od Al-Alim. O svemu obavješteni. On tebarek i ve ta'la koji je ujedno i mudri. Zatim Allah Đelešanu suri Nur kaže وَاَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ I uistinu je Allah Đelešanu taj koji prima teubu i koji je mudar. Prima teubu Subhanallah. Ko, čiju teubu? Svih robova, ko se god pokaje. Ko god pokuca na vrata Allah Đeleđe on će naći ta vrata otvorena. Samo treba čuje se pokaje. Zašto to Allah Đelešanu prima? Jer je hakim. Muder. Zna zbog čega to čini. A svi smo, znači svi smo, sva su stvorenja donijalu zaslužila kaznu. Čim jednom pogriješi, zaslužio se kaznu. Ali Allahu dželešanu u mudrost, njegov rahmet i milost i dobrota prema stvorenjima s ogleda u tome da prašta, da prelazi, da oprašta. Da te neće pitati, da te neće pitati za te grijehe kada je oprosti, da prekriva naša ružna djela. Ljudi i ne znaju koliko čovjek uči griha kada bi ljudi, kao kažu selefi, kada bi grijesi bili poput mirisa. Niko nam se ne bi mogao približiti od naših smrada. Razumite? Znaci koliko će čovjek... to selef govoriti koji su bili daleko, znači bolje gimana i bliže lahu od nas. Zato znači ste nas kada bi čovjek to pokšao, znači samo da osjeti da osjeti. Niko nam se ne mogao približiti. E sad, opet, kroz to vidite Allahom milost i dobrotu prema nama i mudro za on to skriva, sakiva, prekriva. Pa čovjek uradi, grije, nikoga ne vidi. Ali ga vidi Allah Đelešanu. Meleci zapisali, sve će biti predoćen ako čovjek se ne pokaje. A ako se pokaje, Allah Đeleđelalu džel, prima teubu. Prima teubu i pokajanje opet iz njegove neizmjernije znači, milosti prema tom robu ili svim robovima i njegove apsolutnije mudrosti. I danas je, nažalost, stanje kod nas u Bosni takvo da ljudi koji su, da kažemo, jedan duži period u vjeri, pa onaj poseban period, znači, ko je, koga je Lađešan svoju milost putio prije rata i oni koji su došli nakon rata, pa se klasirali, podijelili, ovi novi, oni stari, razumijete, ili ne daju niti dozvoljavaju, niti odobravaju, da može čovjek se vrati Allah u Đelešanu, pa kažu kako Srbi može postati musliman. Kako, znači, kršanj može postati musliman? To da nas, znači, kod nas stari ljudi ne mogu to ili kaže, folira, ili je prevarant, ili želi znači zlo muslimanima i sl. Allah Đelešanu upoziva sve ljude. Sve ljude. Znači, nema tu sad određena nacija. Sve ljude. Bili ovakvi ili onakvi. Sve ih je se pokaju. Ako se god pokaje Allah dželle šanše prihvati njegovu teubu. Tako da oni koji imaju tako mišljenje moraju ga znači popraviti, moraju se vratiti na Kur'an i Sunnet. Jer su mušici prije toga bili u većem gafletu, obožavali su druge pored Allaha subhanahu wa ta'ala, pa Allah dželle šano izni iz takvog svijeta izo najbolju generaciju koja ojačala islam, ojačala poslanika sallallahu alejhi i dostavila islam gdje čovjek nije mogao ni zamisliti tom periodu, tom vaktu da će doći. Zamislite da su bila ukazali dok su ga mučili gdje islam doći. Razumijete? Sumeja dok je, znači, raditi vjeri, bila ubijena i prva šehid u islamu da joj je tada kazan gdje islam doći. Razumijete? A poslaniku Saloselem u takvom vaktu, u tim tješkim trenucima, bilo je prikazano gdje će sve islam zaći, u kakve znači sve, sve kuće. Zatim Allah Đelešanu kaže u Sura šura u 51. ajetu Innehu alijun hakim Uistinu je Allah Đelešanu uzvišen, uzvišen i u isto vrijeme mudar. On je tabare kvetala uzvišen. Visoko iznad stvorenja. Stvorenja nisu blizu vlaha tabare kvetala, njegovog zlata, njegovog bića. Allah Đeleđelaluhu je na svakom mjestu svojim znanjem svojom oči sve čuje, sve vidi sve nadzire, sve prati el Al ali je hakim i mudar mudar Allah te ve ta'ala da koji sve to nadzire koji iznad stvorenja sve vidi, sve prati i pušta da se to sve dešava iz njegove tabareka ve ta'ala savršene mudrosti وَكَانَ اللَّهُ وَاسِيَنْ حَكِيمًا i Allah je neizmjeno dobar neizbjerno dobar, i on je mudar, Subhanehu, Subhanehu Atala. Prema svim stvarenjima, znači ovo dobro, nekada kazale smo, ima posebno značenje, nekad općento značenje. Dobar je prema svima daje im zdravlje, daje i dobrim i lošim, i neprijateljima i prijateljima, vijenicima i nevijenicima. Sve je da su zdravi. Neko više, neko manje, al nevijenici živaju u tome. U risku obskrbe, Allah će nam jednim drugima i trećim, svima daje. Ali Allah je neizmjerno dobar prema vjernicima, kad se odnosi znači, na posebnu stvar, to je iman, din, istikame, ono sve što buhvata uh, riječi iman, predanost Allahu subhanahu wa ta'ala, da vjeruješ čvrsto i da si ustrajan na tom putu, da ne posustaješ. Ma šta se desi, ma kako iskušenje da naiđe tisi čvrst i ustrajan, ali ti prolaziš taj život kroz te etape, a ah i sa ovim hikmetom, sa ov znači ovom mudrošću, koja odlikuje vijernika, koja posebno čini vijernika dobrog od onog koji je loš. Nekaj možeš misliti da si dobar, da si jak, da si snažan u svojoj vjeri, ali tvoji postupci ahi ukazuju i pokazuju da si daleko da daleko od onog puta na kojem bio poslanik sa Allahu arjih i veselem. A u istinu je poslanik sa Allahu arjih i veselem bio okičen ovom velikom, velikom osobinom koja je pohvalna u svakom trenutku da se snaže pri vijerniku. Ibn Qesir Rahmetullah Ali i neću učeras po mnogo govore učenjaka šta e, po pitanju imena El Hakim kako ima značaj kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'la. definicija od Ibn Qesira Rahimahullah. Kaže El Hakim on je taj ili koji je mudar u svojim naredbama. Sva Allahove naredbe koji je izrekao koje se razu Qur'an i u Sunnetu su savršenstvo mudrosti. Kada pogodate u naredbe, znači namaza, što se proizilazi istog namaza, od dobrobiti za vjernika. Brača se na Allahu te barekvetara savršenstvo, na post, na hanč, na džihad, na dobročinstvo prema roditeljima, poslušnost prema roditeljima. Sve to znači proizilazi zallahu te barekvetara apsolutni apsolutne mudrosti. Zatim kaže u šarijaskim općenitom svim prvopisima. I zato naredni put ako je bovedaćo vam govoriti Allahom Tebare Kevetala imenu el-Hakam kojem jedino pripada sud, koji je vrhovni sudija. Njemu to apsolutno pravo pripada. A ovo ime el-Hakim je povezano sa tim imenima. Sa tim imenima. To su šarijaski prvopis, to je savršenstvo, savršenstvo koje je dato da Allaha Tebare Kevetala. Vjerozakon koji je ta'ala spustio ljudima na dunjanku, svoje neizmjerne milost da znaju kako će se obhoditi. I da je to jedini način koji vodi kao Allah na tebarek wa ta'ala zadovoljstvo. Jedini, način vjerozakon ili zakon koji odgovara ljudima, koji je, znači, općenito ukoristi, ukoristi na korist ljudi. Zatim kaže i svojim odredbama. Allah je neizmjenao mudrost svojim odredbama. El kada sve što je odrijedio je savršenstvo mudrosti. Nekad te zade siah i belaj. Znači, ove odredbe imaju znači značaj u njegovom stvaranju. Sve što je stvorio i nebesa i zemlje, sve što je se nalaze na nebesima i na zemlju i zemlju i nebesima. Sve to ukazi na savršenstvo Allaha Subhanahu Atala. Ali isto tako njegove odredbe koje nekada pogađaju ljude na Dunjaluku. Nekad imaš nešto što ti duši ne paše, ne odgovara, ali to Allahova te bare kvitala odredba koja je proizašla od koga El Hakim. Mudar, on svoje mudrosti zna zašto je tebe odabrao sa nedačom te pogodio. I kada čovjek promisli i razmisli kako je to došlo od Kvinsanu u sunetu poslanika sa Allahova njih veseleme, vidjet će da je uvijek hajr za njega. Da je uvijek, hej, I kad ima, i kad nema, i kad ga je nedača pogodila, i kad nije i nedača pogodila, da uvijek Allah Đelešanu želi dobro dobro prema svome robu. Pa jako si zaslužio tu nedaču zbog svojih grijeha, Allah Đelešan ti je podario da bi se osvijestio, da bi se povratio, da vidiš ko si, šta si, džesi. Zbog čega te je to zadeslo. Pa to analiziraš, popravi se, na kraju Allah Đelešanu odigni od tebe tu ne toči, ti nastavi želiješ da živiš u skladu Kur'ana i sunata poslanika sa Allahu alihi wa Što znači da apsolutna mudrost je u Allahovim tebarekeva ta'ala svim dijelima i svim njegovim riječima, samo onome što on subhanahu wa ta'ala govorio. Plodovi koji proizilazi iz ovog navedenog Allahu subhanahu wa ta'ala imena. Znači, Prvi plot koji proizilazi jeste da apsolutna mudrost pripada Allah subhanahu wa ta'ala i da u tome nema saučesnika. Njemu to pravo pripada. I on je samo takav, niko drugi. Ljudi imaju udjela i vidjet ćemo iz plodova koji proizilaze. Neka ćeš vidjeti kaza za nekoga da je mudar čovjek. I to tome ćemo detaljno pričati. Kad je mudar, kad nije. Kad možeš kazati da je mudar, a kad možeš, u stvari, kada ne spiješ, da je, da je mudar. Zatim, njegova mudrost Allaha Subhanahu Wa Ta'ala se ogleda u savršenstvu stvaranja nebesa i zemlje. Na koliko samo mjesta u Kur'anu Allaha Dželašanu ukazuje da je On stvrte nebesa i zemlje. I na kraju bila je hutba na temu zašto ne promisli, o čemu, o kojim ajetima postiće je poslanik sa Allahu Aljihi Vaseleme umet da razmisli, a teško onom koji proučene razmisli opet pogodite naša se po, naša se poziva ušta se poziva da se od čemu da se promiša ostvaranje nebesa stvaranje nebesa i zemlji. znači to nisu mali ajeti to su veliki Allahovite bareke vetala znakovi za one koji razum imaju koji su pametni koji su učeni koji znaju i koji hoće da dokuče da dokuče suštinu toga odnosno mudrost veličinu svega toga što Allah džellelahu kazije A izazov je svima onima koji sumnjaju u moć Allah Subhanu wa ta'ala i njegovu mudrost, kada pogledaju te velike ajet, izazov u tome da li će uvidjeti da ima neka greška u tom stvaranju. Da nas čovjek kada nešto osmisli, izumi, vidite koliko se, koliko se puta samo desi da su uoči neka greška. Pa se to sve što se pojavano tržištvo vrati ponovno. alko kada Allah u njegovom stvaranju, Nema greške. Nema nedostatka. To je savršenstvo što ukazuje nas da da onaj koji je tvorac, koji je stvoritelj svega toga uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Đerašanu kaže koji je savršeno na najljepši način sve stvorio. Na najljepši, najsavršeni način sve stvorio. Sve stvoreno što je stvoreno ukazuje na savršenstvo Allaha, da je on savršen u svom u svom tebarekeva ta'ala stvaranje. I niko u tome, znači, ne može parirat, nik, nema saučesnika, ne može neko nešto sad izumiti pa se pozvati pogledanju. Da kaže, ja sam Bog da uzbila. Kroz istoriju bio takvi koji se pojavljivali i to otvrdilo. Zatim Allah što vam kaže, وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا A on subhanahu ta'ala sve stvorio I precizno svemu tome mjeru dao. I precizno svemu tome mjeru dao. Allah Đelešanuhu je htio da stvori određenu stvar, smjeru, i dao je oblik kakav On hoće te barekebe tamo. Znači kakav On hoće te barekebebe, oblik je dao svakoj stvari, a pogledajte koliko samostvorjenja ili stvorenog iman što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Što ponovo ukazuje na savršenstvo i mudrost uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Čovjek kada razmisli i kada razmišlja na ovakav način Allahu subhanahu wa ta'ala mora se desiti u srcu umina i vjernika da osjeti da mu iman raste. To ne su biti znači, nešto što na jedno ugo uđe, na drugo izađe. Mora da promišlja, mora da razmišlja. I to je najbolji način da ti iman raste Znači ima raste, vijenik nije taj koji može dočekati jedan dan da mu ima stoji na jednoj diređi. Kod vijenika ima ili raste ili opada, ili raste ili opada. Misli u fazi ili znači uspinjanja, uzdizanja, duhovnog ili ili stagniranja našoj vjeri. Danas ako si dobra ako više radiš, više se tružiš, učiš, izučavaš, radiš dobra djela, ako i znaje da ti ima naras mašala. Sutra novi dan dođe, nemaš pola djelatnosti, Šošićer što se jučer u radiju, zna da ti ima ni na to istoj da reče. čovjeka čini poletnim u svakom dobročinstvu. Zati mala Šan kaže: Alladhi khalaqa sab'a samawatin Allah je našao da je on stvorio 7 nebesa, 7 nebesa, 7 spratova. Zbog čega? ukazuje i daje izazov svima onima koji sumnjaju u savršenstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ma tera fi halki. Pogledajte kako je došlo. Ne vidite, znači, u stvaranju ne Allahovom, ne Allah što ovdje ime posebno posebno, znači, stavlja ili opisuje se posebno imenom. Ma tera fi halki rahmani min tefavut. A ti nećeš vidjeti u stvaranju milostivog Bilo kakve vrste nedostatka. Nema nesklada. Ni ćeš moći to da vidiš. Allah negira na samom početku. On je stvoritelj sreda nebesa i ti u tom stvaranju nikada nećeš uvidjeti jednog nedostatka. A ako sumnjaš, Allah što vam kaže, Ferji ili besara, hel teramim ako sumnjaš, pogledaj prema nebu. Podigni svoj pogled. Da li vidiš nedostatka u tome? Da li primjećuješ neku fulu, neki nesklad, nešto što možeš zapasti kazat a nije ovako trebalo bi, trebalo bi onako. Ba pa kaže Allah džele šanu, "Sum mardile besare Nakon toga ti ponovo pogledaj, nekoliko puta. Koliko god hoćeš puta, gđaj spuštaj, gđaj spuštaj. Nećeš to uvidjeti. Pa kaže nakon toga Allah džanu, "In qalib iley kal besar." Tvoj pogled će se tebi vratiti. Kakav? Ako znači pokušavaš da uvidiš da li ima nekog nedostaljka, tvoj pogled će se uvijek vratiti haasijan. Bahu uvijek ćeš se umoriti u svom gledanju. Izmoriti tom prilikom. Nikad nećeš to moći uvidjeti. Koliko god da gledaš, koliko god puta da pogledaš. Šta možeš uvidjeti? Osim savršenstva, ako si zaista iskren i ako zaista si priznao Allaha te barake Vatala kao savršenog, savršenog stvartej. Zatim Allah Želešanu kaže u suri Neml, u 88 ajetu. Zašto je to tako? Kaže, sun' Allahi alladhi etkane kulle šeji. Şey. Allah Želešanu kaže, to je dijelo Allaha Tebareke ve Teala koji precizno sve stvara. Sun' Allah, ne može to biti nekog drugog osim dijelo Allaha Tebareke ve Teala. Stvara je pesa iz zemlje i zato nećeš moći vidjeti nedostatak nedostatak u tome. Jer Subhanahu Taala je stvorio prije svega i svog znanja što je on moćan to učiniti i svoje savršene mudrosti. I svoje savršene mudrosti. I zato mi uvijek kada promislimo i kada razmislimo govoriš Subhanallah subhanallah neka je veličanstven i uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala tebarek Allah Allahu ekber divi se svemu tome što je te bareke tebareke wa ta'ala stvorio zatim savršenstvo lave te bareke wa ta'ala mudrosti se ogleda u njegovom vjerozakonu o tome ćemo detaljno govoriti naredni put šarijet koji odgovara odgovaran za sva vremena, za sve prostore. Nema izuzetka. Da kažeš, danas, danas ne odgovara. Jučer je bilo bolje, jučer je bilo takvo vrijeme, tada odgovara ne. Allah Čelešanu, od kog, znači? El-Hakim, mudri, Kur'an koji je... Allah koji se zaknje, tako mi Kur'ana, mudrog. Ajeti koji su također, znači, mudri, koji dolaze do Laha Tebara i su savršenstvo i oni i za svako vrijeme i svaki prostor što opet ukazuje na savršenstvo late barekvetala. Danas ljudi izmišljaju zakon. Danas, znači relativno. Danas odgovara, sutra odgovara. Ili, u jednom danu, koliko samo puta, znači izglasavaju, hoćemo, nećemo. ona kaže, ima, super je, u tome vidimo, nešto, ne, ne vidimo, kaže, to je tako i tako. Znači, ne može to tako biti. Kod laha nema. Ovi ajeti, šarijat i zakon i odredbe koji su došle od Allaha subhanahu wa ta'ala, došle su od naših stvoritelja, koji najbolje zna šta nama odgovara. Najbolje zna šta nama odgovara i to je podario, to je spustio da potomje sude, da se na to pozivaju i da to sprovode, da to sprovode u svojim u svojim životima. Zatim od mudrosti Allah te bareke te taala da čovjekstvo nije stvorio bez cilja. Stvaranje čovjeka danas koliko se samo znači polemika o vodi zašto smo što smo kako smo došli zbog čega smo tu Allah dželle šanu nije nasтвоrio bez cilja bez jasnog znači razloga jednostavno sva stvorenja je stvorio i džine ljude kako je kazao zbog jasnog cilja a to je obožavanje robovanje Allahu te bareke te alah nije nas ostavio da lutamo i nije Želio niti htio i svoje savršene mudrosti da budemo poput žvotinja. Žvotinje samo mogu znači raditi što hoće i obijati jedne druge znajući da nema odgovornosti nakon toga. Čovjek ne može se tako ponašati. Čovjek mora znati da sve što čini i sve što radi mora nakon toga doći odgovornost. Da li ona došla do dunjaluku ili ne, to je sada zbog situacije u kojoj živimo. Ali će sigurno odgovornost doći na ahiratu kada ste stati i odgovarati za ono što se čini, što se čini da Njalk. Allah dželešanu kaže: "Afahhasibtum en enma khalaqnakum abatha?" Abasa. Zar, zar mislite da smo vas mi uzalud, uzalud stvorili? Il da ste vi uzalud stvoreni, bez cilja i da se nama nećete vratiti. Allah dželešanu kaže ovdje nakon znači ovog: "Wa annakum ileyna i da se nećete nakon svašeg boravka na Dunjaluku, nakon stvaranja nama vratiti. Jer bi se nevjernici, oholnici, silnici, munafici, svi obradovali kada bi znali da je ovaj život samo takav. Radiš šta hoćeš, doći je svrt, ali nema povratka, nema proživljenja, nema vraćanja laute, bar nema obračuna, nema odgovornosti. I bi se obradovali. Ali Allaha Đelešanu kada dobro Nemojte da pomislite da ste uzalu. Ali vi koji to radite, znajte ponovo da ćete nam se vratiti. I da ćete odgovarati za to što činite. Allah žena znači, uvijek koristi koristi metodu da postakne ljude na razmišljanje, da se vrate, da se da pameti dođu, ali isto tako znači, koristi metodu zastrašivanja. Za I to ćemo vidjeti da je bilo u praksi poslanika sa Allahu alijek i vaselame, što mora biti u praksi oni koji prezentiraju vjerbu koji pričaju o vjeri, ne može tek biti slavno da se priča džene ti dženeske ljepote nego mora se koristi, znači i ti dženevski užijici kojim Allah Đelešanu poziva Wallahu yed'u'u ila dari salam Allah poziva u kuću mira, kuću uživanja, spasa i svega onoga najljepšeg ali isto tako Allah Đalešanu ukazuje i upozorava sve one koji glavu okrenu od pravog puta na kuću koja je strašna a to je vatra kao kazan Allaha Tebareke, Tebareke Veta'la. Allah, te te Allah Đelešanu kaže e Jahsebul insan. dali li čovjek pomišlja i dali li misli čovjek? O čemu promišlja, o čemu misli? Kaže Allah Đelešanu, e Jutrek. Da će biti ostavljen. Kako ostavljen suda? Da se neće Allah Đelešanu uvratiti, da neće imate odgovornosti za ono što čini. Na čiveza iz ovih i između ovih ajeta Jes Adallahu dželešanas nije tek tako stvorio. Iz igre i zabave, a neki mu fessiri kažu da nas nije stvorio po pozvotinje. Samo jot mogu raditi da hoće i nema odgovornosti. Čovjek ima odgovornost. I čovjek će odgovarati pred Allahom te barekmetala jer Allah dželešanu ukasije na drugom mjestu sure Zarijat u 56. ajetu: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ni, ni jinne Nismo stvorili osim kako bi nas obožavali, osim kako bi i badet nam činili. I to je smisao života, i to je cijel života na dunjalku. I to je mudro stvaranje čovjeka. Nekako bi se samo mi jednim drugim divili kako smo skladno jelo, skladno oblikovanje, dolate barekeve tala, pa naš organizam svoje ovo što je ukazano, to je sve pozitivno, fino. Ali to tijelo, to što ti imaš kod se bahi, mora biti pokonano, lao smahanova tala. Mora se odazvat. Allahu subhanahu wa ta'ala. I Allah žele šalim svoje neizmijene milosti. Želijeći nam hajr. A i svoje mudrosti šalje poslanike. Šalje poslanike. Spušta knjige. Daj nam vajze. Daj nam one koji nam kazuju na pravi put. Sve kako bi ljudi iz mine izašli na svjetlo. Kako bi tu svjetlost ili to svjetlo, taj nur upute, ulio, ulio u srca, odabrani ih odabrani od strane Allaha te bareke vetara odabrani jer on daruje to kome kome on subhanahu subhanahu wa ta'ala hoće Allah džele znači od od uh, prodavaka koji proizilaze iz imena Allaha te bareke vetara El Hakim da tu mudrost Allah daruje kome hoće i to je veliko veliko blago koje Allah subhanahu wa ta'ala daje kome on subhanahu wa ta'ala hoće Allah što kaže yuti al hikmeta men on daje mudrost kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Zatim nakon toga kaže: "Lame yo tal hikme faqad utiya khairan katira." Kome bude dato, ili kome bude data ta mudrost, već mu je dato neizmjerno dobro, veliko blago od strane Allaha te barekatana. Što znači da ova ovdje imamo dvije stvari, da Allah taj koji da daje mudrost, i da od njega dolazi mudrost, i druga stvar da on daje kome hoće, neće se biti mudri. I neće se imati, znači, mudrost pri sebi. A poslimo, znači, u svojim riječima i svojim, u svojim dijelima. I danas smo mi veliki očivici, znači, šta se sve dešava. Čovjek može nekada kazati da je pripadnik vjeri, da je predan i odan i Allah, te barek vjetala, rop, ali njegov postupak, kak i odaje ga. Njegov ponašanje ga odaje. U trenutcima kad treba biti mudar, on nije mudar. Ne poslijedio to. to su određeni ili posebni oni koji Mala Đelešanu podari ovu vrstu razumijevanja, shvatanja vjere. kazale smo, kako su kazali Fesiri, da je to razumijevanje, da je to nešto što se podudara sa Kur'anom i Sunnetom, da je to svatanje Kur'ana i Sunneta, rad po tome što svima nama opet, kako kažemo, nedostaje. Ima Malik, kaže, to je razumijevanje vjere i milost i dobrota koju Allah subhanahu wa ta'ala stavlja u srca. Milost i dobrota koju Allah Đelešanu stavlja u srca. To je mudrost. Kako kaže, ima Malik, rahimahullah. Nekada ćemo vidjeti, draga braćo, da određena osoba posljeduje Dunjalučko ili dunjaličke, neke određene znanosti, istaknuti u druživu. Drugi ga smatraju da je mudar, da je mudrac, da posjedi da posjedi daje, da je, da je, da Međutim, isto vrijeme on nema po svim ovim, kako smo na, na početku pojasili da je mudrost, razumijevanje vjere, ne posjedi razumijevanje vjere, odnosno nema ni dinak o sebi. Nema ni dinak o sebi. Pa da li čovjek može kazati za takvu osobu da je mudar, da je mudar? Znači to se ne smije desiti, ne smije čovjek znači da zvoli sebi da takvu osobu opiše da je mudra, a nije upoznala subhanala, znači nešto najveličenstvenije, nešto najveće, a to je gospodar svjetova. Kako možeš opisati nekoga da je mudar, a ne posljudi tu osobinu? Nema, znači, osobine predanosti, nema osobine islama, nema osobine imana. Allah te barek je ta nije spoznao. Zato je mudra osoba. Ona koja spozna Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, pa makar nemala ko sebe, šta? Ovo što drugi imaju dunjaločki znanosti. Ili parametara dunjaločki, kako ljudi vrednjuju druge. Makar to nemala ko sebe. Ali ako ima spoznanju i predanost Allahu, te barek, Nana. Uzme Nanu opet neku. Koja živi negdje na selu, daleko. Nana koja gleda na vrijeme kad je Pusabah, kad je Poni, kad je Ikindija, kad je Ašenka. Ona najmudrija žena na svijetu ne zna nana, ni podpisati, se. Ni podpisati. se. Imate vamo, znači, politišare, koji dan i noć vazije ljudima, pozivaju ljude, tumačaju, pričaju, ovako, onako, nema gaji nikad, ne da pomisli na saba, ni na podni, na da pomisli na Allah, te bareku, ta, da kaže, elhamdulillah, zahvali Allah, te bareku, na blagodatva koji uživa. Kako će oni biti isti? Gdana, svaki dan, koliko puta, samo kaže u namazu, elhamdulillah, rabbil. rabbi I taj namaz, taj nur koji je lažan ulio u srce te nane sutra će da prednjači i ulaskom u dženne i prelaskom siraču prije i svega. I ne mogu biti isti. Nama je draža ta nana. Draža nam i više je volimo i više je ciljeno od bilo koga drugo koji nema osobine ko sebe. Makar iza sebe imao more knjiga i naučnih radova, istraživačkih radova, svega. Nama je ta nana draža i, i dedo ili bilo ko. Bilo kod znači dumeta poslanika, sallallahu, sallallahu, njih, v.s.v. Ovaj ajed, Jukte li hikmeta meješa? Ovo je koji eh, možemo da razutkrijemo zablude ljudi, prije svega značeni ekstremni Sufija. Jer oni uzme i ovaj ajed kao dokaz da Allah Dželašanu mu daruje znanje kome hoće. Zatrano, večera si takav, sutra si laka. Znači jednom gdje sekunde u dobiješ ogromno zdanje gdje dje ne zahtjeva da učiš, da izučavaš, da tragaš, da sjediš, da slušaš i ostalo. Nego najednom dobiješ nadahnuće od strane Allaha tebara kv. Jer ga on tako definišu. Allah daje kome hoće, kad hoće, u kojoj god hoće vrijeme. Pa kad džumleten, znači tako bukvalno, znači dođe i Kur'an i Sunat i sve zanosti od jedan put tebi. Od strane Allaha Đarašana. Kome određenime vlijama? Ne svakome, znači to su određene vlije kojima, kojima to dolazi. Prenose znači, u svojim djelima, da je njihovom šehhu koji se zvao Ebulwefa el Bagdadi bilo rečeno jedne prilike dok je boravio Bagdadu, šehh, da li se možeš nama obratiti? Tražio su ljudi, se A on, je bio nepismen čovjek, nepismen. I e ne samo što je bio nepismen, nego je bio stranac, nije govorio njihovim narodnim znači, jezikom. Kako će se obraćovi? Pogledajte što on radi. Znači oni ukazuju kako su to velike kerameti i kako Allah daje tu moć nadahnuća kome on Subhanova tala hoće. Pa kaže on se nakon toga, kada su uvidjeli oni njegova znači, skupina, da zaista narod insistira i traže od njega se odgoćimo, kaže, to predavanje za sutra. Pa je, znači, nakon toga se srcem krenuo ili zatražio od poslanika sa Allaho, od poslanika. Znači, ovdje, pogledajte, znači, ne traži od Allaha direktno, ne tražio od poslanika sa Allaho, od poslanika sa riječima, o liječniče naših srca. O najčasniji poslanič. Tražio od poslanika sa Osemena. Kaže, oni traže od mene da ja održim njima predavanje, a ja sam nepismen. Još usto ne znam njihov govor. Pa kaže, nakon toga je čuo riječ, govor, kako mu se neko obraća. Allah će se ukazati kroz tebe, jete, džela, Allah će se ukazati kroz tebe, imenom el-alim el-hakim. Znači, slobodno, Allah Čilešanu će govoriti kroz tebe. Allah će ući u tebe. Allah će biti dio tebe. I to će se manifestovati znači, kroz ime El Alim sveznajući i El Hakim mudri. Kaže sutra dan se popeo, kaže nam imber. I ka futjale. Pa mu se otvorilo da je kaj tako nedahnuto govorio, se svi zadivili. Govorio, govorio, govorio. I na kraju kaže omrknuo sam kao kurd, a osvajno sam kao Pa ovi sad njihovi šehovi, znači, koji se dive samo tome, kažu tijelom, znači tijelom je bio kurt a dušom arabe. Nakon ovog, znači, ovakvog detalja iz njihovog života možeš uvidjeti zablude današnji ekstremni sufija koji vjeruju određene ljude, dede i slično, koji ne znaju pisati arapski, ne znaju ni čitati harfove, a kažu da govore po nuru Allahu, Sve što kažu podudara se sa Kur'anom i suretom poslanika alaihissalatu wassalaam. Zbog čega? Zbog ovakvog uvjerenja. Da njima, znači Allah Jalešanohu dolazi, da se pretvara, da dobija oblik njihov i da onda kroz njih dijeluje imenom El alim el hakim Razumijete? To su velike zabude. To je prije svega, znači, ubjeđenje koje je kufr, nevjerstvo. Zatim vjerovati, tražiti od poslanika, ali ne direktno da lađe, štano širk, sve znači gore od gori i teži od teži. Ali najgora stvar da imaš onda umetu poslanika, neznalice, ljude koji ne znaju i nemaju vjere, pa zadive se, ah, kako je to znači, moguće. Pa počnu da vjeruju da slijede takve, to još gore. Još gori znači oni, a sve znači rezultat što čovjek ne uči, ne izučava i ne traga za istinskom, ispravnom akidom na kojoj je bio poslanik a.s. I, njegov, i njegovih sredbenica. Poslanik sallahu a.s. nemoj je dolazio vahij, od Allaha te bareke, bareke v.t.a. i niko više. Nema znači toga. Šarijat je se upotpunio u vremenu poslanika a.s. niti ima dodavanja, niti ima oduzimanja od šerijata poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu je došlo, znači poslanika le sallallahu ve sellem da je o velika blagodat kojoj omlađelešanu daruje daruje kome hoće. Ali u isto vrijeme je jedina stvar ili jedna od dvije stvari prema kojima čovjek može osjetiti zavist. Možeš zavidjeti na tome. Možeš zavidjeti znači na odame na onoj osobi koja ima koja ima hikmet koja ima mudrost kod sebe. Poslanik a.s.s. kaže nema zavidnosti osim, znači, u dvije situacije, osim u dva slučaja. A to je da zavidiš onom čovjeku kojem je Allah Đelešanu podario malo, bogatstvo, pa ga on troši kako bi podržao istinu, hak, kako bi podržao davu, kako bi se vjera širila, kako bi dobročinstvo činio drugima. Se onako kakola traži od njega, Takvoj osobi Allah to dao, pa ti znači imaš pravo da mu zavidiš, ali onim dozvoljenim hasedom, ne onim koji je zabranjen, kao kaže P.S.A., da zavist je dobra dijela robova kao što vatra, kuta, drvječ, kao se govorio, znači drvječ, tako zavist uništava i poništava tvoja dobra dijela koja činiš. To je zabranjen, ne smiješ, ali to je na zavist da poželiš da kod čovjeka koji ima blagodat nestane što njemu da boj da otišlo, da boj da njemo, da boj. Razumijete, to ne smije čovjek sebi dozvoli. Ova je dozvajna da, da u istom trenutku poželiš ja rabbi, da je meni ili da je posljedije mimijeta kao što ga ovom posljedije, isto bi činio poput njega. To je znači, tako poželiš, da je meni dato kao što je njemu dato i ja bi isto to činio. I tu je dozvajna. I druga vrsta, da imaš ili zavidiš prema onoj osobi, čovjeku kojem je Allah Đelešanu podario mudrost. Pa on po toj mudrosti radi, čini, postupaj, druge njoj podučava. To je mudrost. Znači da vidiš da je zaista čovjek mudar, posjeduje znanje, radi i po je druge podučava da kažeš Bože dragi da i meni poput njega. I ja bi to isto činio. A ne sad da poželiš da sam ja na njegov mjesto, da njega nema. Razumijete, ja bi ja drugačiji, ja bi ovo, ja bi nagli. Znači to je zabrajno. Ali vidimo znači, da je to velika vrijednost na koju ukazuje postanik alijesu alatu wassalam, da je mudos nešto što je posebno, koje Allah Đelešanu udaruje kome hoće, kome hoće o, svoji, o svojih robova. Zatim o sljedećih plodova da je na mnogim mjestima opisao, opisao virovjesnike da je njima podario mudrost. Pa u nekim ajetima, za poslanika svala Vahvalije i Veseveme, kako se kaže, da mu je podario kitabi, hikme, da ima značenje sudneta, u nekim ajetima da ima značenje virovijesništva, u nekim ajetima znači da ima značenje dobrote i dobra razboritosti koje je podario drugima, u ajetima za lukmana isto tako znači da ima e, značenje, značenje e, znanja znanja i sl. Zatim sljedeći plod jeste da kako smo kazali da je Kur'an tvoj objavljeno strane Allaha te bareketana da ga je uzvišeni opisao mudrim da ga je uzvišeni Allah dozvoljeno pisao mudrim e, što ja sam znać svim onim koji tragaju za mudrošću da će naći Kur'anu. i da je to znači glavni izvor i podsjetna stvar će stragati, će strasti, zdušavati uh, da bi ti se sokitio da budeš mudar, znači zaista ćeš naći sve smijenice i sve upute u Kur'anu Allaha te bareke kako je Allah šanse zaknio vel Kur'anil Hakim. Allah šanse ne zaknio, si srećan što je zaista veliko. A on ima pravo da se zaknije, čim on te bareke vetala, hoće dok stvorenja nemaju pravo da se zakniju kao što ima pravo Allah te bareke te bareke Jelaka je tako mi Kur'ana mudrog. I Lalašan na drugom mjestu kaže Zalike ne tluhu alike min el ajati v zikri il hakim I mi ti objavljujemo ajete, mi ti objavljujemo ajete koji, znači, sadržavaju potpunu mudrost i knjigu, znači knjigu koju Lalašan naziva el hakim. Koja mudra knjiga, koja došla od mudrog, el hakim. Ajeti koji sadrži ta knjiga su ajati, znači koji sadrže mudrost, odalate barek iletana. A onaj koji je prezentirao sve to je poslanik A.S. koji je opet od ljudi najsavršeniji, najsavršeniji, znači u ovim posljednim odlikama koje trebamo imati kosebiti. Zatim sljedeći ploda, vjernik, mašta činio makaka, bio uvijek mora tragati tragati za, za biserima, mudrosti. Djegođ da nađeš mudrost trebaš da uzmeš, a i da prihvatiš da radiš, da pozivaš, da zapišeš. Nije nigde, koga se ne odbija ta mudrost. Ako je vidiš da je zaista mudrost, uzmi, zapiši, pogledaj, pokušaj da radiš, da radiš to. Poslanik Alesa tu sam kaže: mudra reč izgubljena je stvar vjernika. Mudra reč to je hikme. Je izgubljena stvar vjernika. Djegođ da je nađe, on je najpreči da je uzmi. Znači, gdje koda naiđeš, naletiš na neku mudrost, ti najpreći da je uzmeš kao vijenik. Da se oktiš, da upoznaš, da radiš, da radiš po tome. I nakrenit još kazati da na savršenstvo Laha Tebare Kevetala, njegovo savršenstvo na savršenu mudrost ukazuje da je on podario toliko danas jezika što vidimo. Znači, to su ajte Laha Tebare Kevetala koje je učinio i svoje neizmjene, znači neizmjene, zaista neizmjene mudrosti. Ovaj prič ovako, jehova boja kože je takva, sve to ukazne na savršenstvu Allaha subhanahu wa ta'ala. I gdje god se ko nađe, bilo kakve boje kože, bilo kakvog jezika koji izgovori Šehadet, naš brat, uvjer, voliš ga kao što voliš i brata koji priča tvojim znači narodnim, narodnim jezikom. Allah što nam kaže, od njegovi velikih znakova je stvaranje nebesa i zemlje. Vahtilafu el sinetikum, velu anikum. I, znači, mnoštvo i razlike u vašim, u vašim jezicima i vašim bojama, bojama kože. To su velike Allahovi bareke ve tala znakovi o kojima će promisli samo oni koji zaista žele da promisli, koji imaju želju da dođu, da dođu do istine. A kada pokušaš da promisliš i razmisliš ukazujem na savršenstvo stvoritelja koji stvara šta hoće kako hoće i gdje on subhanu wa ta'ala hoće. Ar-Rahman, Allah što kaže Ar-Rahman allem al-Quran. Milostivi koji podučava Kur'anu. Koja mu kazuje na Kuran na vrijednost i značaj Kur'ana, pa zatim kaže halaqal insan, i onaj koji je stvorio čovjeka u drugim majta, u najljepšem, u najljepšem obliku. Zatim treću stvar, odnosno črtu, al-lemehu bejan I on je njega čovjeka podučio bejanu. Podučio je čovjeka kako će se obhoditi, kako će pričati, kako će druge, znači uvjeravati ono što ima u svojim prsima, kako će iznijeti ono što misli. A na osnovu svega toga opet taj jedan je plod da svatiši da razumiješ istinu. I sve to oblaže dašan ukazje na savršenstvo svega toga i mudrost koja proizilazi iz njegovog tebara i kotala mudrog mudrog stvaranja. I za nje plod koji ćemo navesti ako je jako bitan, koji je jako bitan da imaš uvijek na umu da je mudrost nešto što je najveće koje Allaha Đelešanu udaruje robu nakon njegovog imana. Znači jedan najveći blagodat koje ti Allah Allaha može ukazati, koje ti može dati nakon imana je mudrost. Zaista, znači, jedan najveći blagodat nakon imana je mudrost. Da znaš kako ćeš, na koji način se obhoditi kako ćeš činiti, kako ćeš raditi, kako ćeš sad u ovoj situaciji u Bosni i Hercegovini se ponašati. Ali, mudrost ne možeš bez znanja. Znači, mudrost mora prije toga biti znanje. Da tragaš, da učiš, da izučavaš, pa nakon toga dolazi mudrost. A nakon mudrosti, znači, dolazi jedan nur upute, svjetlost te tjelaš daje, da zaista možda onaj furkan o kojem smo pričali da uoči šta je istina, šta je, šta je laž Allah je da kaže fa'alam ennehu la ilaha illahu zna je dobro da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanu wa ta'ala što znači pri imana spoznaj Allaha subhanu wa ta'ala zna dobro kako ćeš Allaha obožavati znaje dobro što je širk što je to najvidljivi jasni, očitiji širk što je onaj nevidljivi, skriveni širk Da se zna šta je šta je dobro, šta je zlo, šta je ni fak, šta nije ni fak. Šta je licemjerstvo, šta je pretvaranje. To se mora znati kako će znati. To neće doći kao ono što smo prije naveli, očekuješ ko sufra ti legne u srce. Moraš изуčavati, moraš učiti, moraš slušati mora se posvetiti tome. Nakon toga će ti doći spoznaja po Allahu subhanu ve taala. Nakon spoznaje kada ima značeš kako će se obhoditi. Ta mudra zalazi nakon toga. A vrhuna svega je nur. Vrhuna svega je nur, svjetloskoj tela što je ono daruje. I uljeva u tvoje srce. I na osnovu toga hi znaš šta je istina, šta je istina, šta je šta je laž. Što znači ne možeš preskočiti ove ono se ovaj redoslijed, da preskačeš pa očekuješ da ćeš robiti basiru bez ovoga. Pronicljivo sa strane Allaha Đarašanu. Pa kaj ja znam, ja mislim, ja smatram, nema ti što da misliš i nema ti što da smatraš bez znanja. Mora biti prvo znanje, da bi se došlo do znanja moraš učiti. Moraš izučavati, moraš se slušati, moraš se posvijetiti vrijeme tomi. Nakon toga dolaze postupci koji su u skladu mudrosti. Jer je to znanje učinilo od tebe da si mudar o svojim postupcima. Šta smo kazali, mudrost sposobnost, sposobnost da određenu stvar spustiš na određeno mjesto. Na ono mjesto koje zaista ta stvar pripada. U svakoj situaciji, znači, zade si se nešto iza, ne znaš kako postupiti. Značeš ako ima znanje značiš ako imaš znanje, ali ako nemaš znanje, onda ćeš da fuliš, onda ćeš da pokušaš ištihadom svojim nešto učiniti, pa kaže Omer ibn Abdulaziz, kada nešto učiniš iz svog neznanja, a potrebi se da je to ispravno, učinio si veću štetu nego nego korist. Zašto? Zato što ćeš sljedeći put još veću u stvari ištihati svojim ištihadom bez znanja pa ćeš fulti, nanijeti veliku štetu i sebi, i društvo, i zajednici, i muslimanima i sl. Tako znači mora biti znanje da znaš šta je dobro, šta je loše, da znaš šta je širk, šta nije širk, da znaš vrste širka, da znaš nifaka, sve kako bi se začuvao i da znaš vjeru Allah subhanu wa ta'ala, da znaš sunet poslanika alaihissalatu da se znaš obhoditi u zajeci gdje su većina muslimani, gdje nisu većina muslimani, gdje nemaš šarijeta, gdje ima šarijeta. Sve ćeš to naučiti ako budeš učio i dobit i onda imaš mudrost a povrst svega ima nur, basir od Allaha Tebare je jer ne ješ ništa činiti bez basire, jasnog dokaza od strane Allaha Tebare Kvetala i sunneta poslanika sa Allahu alihi vseleme. Što jasno znači vidimo da onaj koji nema znanja, nema mudrosti, nema nura od Allaha Tebare Kvetala da čuvijek uvijek već u štetu činiti društvu i zajednici od, od koristi. I takav se mora povratiti, mora stati mora se prispitati i vrati s onim temeljnim stvarima temenim stvarima, a to je da zaista sedne i da nauči, a nakon toga da drugima, da drugima, da drugima prenosi. Što znači donaj koji nije spoznao Allaha subhanahu wa taala kroz njegova lepa imena, njemu je uskraćeno veliko dobro i ne može nikada tvrditi da zna i da je spoznao Allaha subhanahu wa taala. A posebno ko nije spoznao Allahu ime El Hakim. El Hakim I ovo smo kazali obuhvatan znači u kratkim crtama. Stanje, dobri stanje, loši. Allah prepušta lošim da žije kako hoće do roka određeno. I tu činjenicu mora čovid da shvati. Ne da znači, nastoji da e, radi, e, da dijeluje na osnovu svoje emocija Na osnovu svoje emocija Nego u okvirima šarijata. U okvirima šarijata. Molim Allah te bareke vatala da nas učin iskrenim pravim vjernicima. Da nam omili vjeru da nas počasti istinskim pravim imanom i sunnetom slijedeњем znači dosedno poslanika Alisaatu wasalam onako kako on te bare ketara zadovoljan da nas poživi i usmrti na vjeri poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme da oprosti nama našim roditeljima svim muslimanima da naša srca zbliži naše safove ujedini da pomognemo se mane u selu svijetu, da šehide primi kao shahide oni koji su ranjeni da ih izliječi A oni koji su u tješkim situacijama da imate barek joj etala, podari iz nas. Anika malam teša ben da i